Пробормотіла вона, гортаючи сторінки. І раптом зупинилась. Вівторок, 16 червня. Та це ж сьогодні на сторінці на цей день чітким, акуратним почерком Джералда було написано. О дев'ятій год вечора і більше нічого. Що ж це Джералд запланував зробити сьогодні о дев'ятій вечора, подивувалася Елікс.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 Обманюючи власне сумління тим, що в будинку треба ґрунтовно прибрати, вона пішла нагору у чоловікову кімнату. З собою, щоб і далі не розлучатися із заспокійливою вигадкою, вона взяла ганчірку. «Якби я тільки була впевнена, раз у раз повторювала вона сама до себе. Якби я тільки могла бути впевнена». Марно, Елікс казала собі, що геть усе компроментуючи, давно знищене. Проти цього вона заперечувала, що чоловіки часом з надміру розвинуного почуття сентиментальності зберігають просто вбивчі для себе папери. Під кінець Елікс не витримала. Спалаючими від сорому щоками вона, майже не дихаючи, гарячково проглянула жмутки листів та якихось документів, обшукала шухляди, навіть понишпорила в кишенях чоловікового одягу. Тільки дві шухляди уникли огляду – нижня шухляда-комода і маленька шухлядка з правого боку письмового столу. Вони були замкнені, але Елікс на цей час уже зовсім втратила сором. Вона була впевнена, що в одній з цих шухляд знайде докази про існування тієї уявної жінки, яка заволоділа всіма її помислами. Ерікс згадала, що Джеральд вестурботно залишав свої ключі на серванті унизу. Вона принесла їх і спробувала один по одному. Третій ключ підійшов до шухлядки столу. Ерік нетерпляче висунули її. Там лежали чекова книжка і шкіряний гаманець, напханий банкнотами, а біля задньої стінки жмут листів, прив'язаний стрічкою. Уривчасто дихаючи, Елікс розв'язала стрічку. В обличчя їй вдарила кров, вона кинула листи назад, засунула і замкнула шухляду. Ці листи були її власні, написані нею Джералові Мартіну ще до одруження. Потім Елікс взялась до комода, але зробило це скоріше від бажання відчути, що вона нічого не пропустила, ніж сподіваючись знайти те, що шукала. На її роздратування жоден ключ із джерелдовою в'язки не підходив до потрібної шухлядки. Не бажаючи зазнати поразки, Елікс пошукала в інших кімнатах і принесла ще цілий набір ключів. Але роздратування Змінилось задоволенням, коли ключ від шафи, що стояла в кімнаті для гостей, підійшов до комода. Вона відімкнула шухляду і висунула її. Там не було нічого, крім брудного згортка газетних вирізок. Елікс полегшено зітхнула. Проте... Переглянула вирізки, бо їй кортіло знати, якими це справами її чоловік цікавиться настільки, що завдає собі мороки зберігати запелюжений згорток. Майже всі вирізки були з американських газет семирічної давності. І йшлися в них про судовий процес над знаменитим шахраєм і двоєженцем якимось Шарлем Леметром. Цього Леметра підозрювали в тому, що він убивав своїх жінок. Під підлогою одного з будинків, які він наймав, було знайдено кістяк, а майже про всіх жінок, з якими він одружувався, нічого більше не було чути. Він захищався від висунутих проти нього звинувачень з неабиякою майстерністю. Йому допомагав один з найкращих юридичних талантів Сполучених Штатів. Виправдувальний вирок? Про вину не доведено? Мабуть, якнайкраще відповідав би цій судовій справі. Проте за браком доказів Леметр був визнаний невинним у скоєнні злочину, який карається смертю, проте засуджений до тривалого ув'язнення за інші висунуті проти нього звинувачення. Елікс згадала загальне збудження, спричинене тоді тим судовим процесом і сенсацією, що її викликала втеча Леметра десь років через три після присуду. Його так і не впіймали. Особи цього чоловіка, його дивовижна влада над жінками, довго обговорювались свого часу англійськими газетами. Так само, як його збудливість у суді і пристрастні заперечення вини – а також випадки раптових колапсів через хворе серце, хоч необізнані люди, приписували їх його акторським здібностям. В одній із вирізок, що їх Елікс тримала в руках, був портрет бородатого, схожого навчинного джентльмена, і вона заходилась розглядати його. Кого ж нагадує їй це обличчя? Елікс раптом із жахом зрозуміла, що на вирісці не хто інший, як її чоловік. Гочі й лоб дуже скидалися на Джералдові, мабуть, через це він і мав у себе вирізку. Очі Елік спинились на замітці поруч із фотознімком. У ній говорилось про деякі цифри, знайдені в записній книжці обвинуваченого, і твердилось, що то дати, коли він розправлявся зі своїми жертвами. А якась жінка, що давала свідчення, твердо впізнала підсудного по родимці на зап'ястку лівої руки біля Долоні. Елікс упустила додолу вирізки і аж похитнулася. В її чоловіка, на лівому зап'ястку, зразу вищу долоні, є маленький рубець. Кімната попливла перед її очима. Згодом вона дивом дивувалась, що так зразу і беззастережно повірила у свій здогад. Джеральд Мартін – це Шарль Леметр». Повіривши, вона тієї ж миті сприйняла це як належне. Розрізнені уривки недавнього минулого вихором закружляли в її голові, наче шматки малюнків загадок, складаючись у суцільну картину. Гроші, заплачені за будинок, її гроші і більше нічиї, цінні папери на придівника вона довірила зберігати йому. Стало зрозумілим навіть справжнє значення сну. Десь глибоко в душі якесь її друге, підсвідомий «я» завжди з побоюванням ставилось до Джералда Мартіна і воліло бути подалі від нього, а її другому «я» хотілося, щоб їй на допомогу прийшов дік Уіндіфорд. Через це вона і була здатна сприйняти правду про свого чоловіка так легко, без сумнівів і вагань, їй судилося стати ще однією жертвою Леметра. І, мабуть... Дуже швидко. У неї вихопився напівздушений крик, коли вона дещо згадала. Вівторок о 9 годині вечора. Підвал із підлогою, вимощеною кам'яними плитами, які так легко підняти. Колись він уже поховав одну із своїх жертв у підвалі. Усе було заплановано на вечір, у вівторок. Але ж узяти і заздалегідь методично записати таке – це божевілля? Ні. Чинок логічний. Джеральд завжди робив записи про намічені справи, а вбивство було для нього звичайним заняттям, яке нічим не відрізнялось від інших. Але що ж врятувало її у вівторок? Чи він пожалів її в останню хвилину? Ні, відповідь на це запитання не загаялась. Рятівник – старий Джордж. Тепер... Елікс розуміла причину нестримного гніву свого чоловіка. Він безсумнівно мостив свою стежку, розповідаючи всім зустрічним, що вони наступного дня їдуть у Лондон. А тоді несподівано прийшов працювати Джордж, сказав їй про Лондон, а вона заперечила звістку. Надто ризиковано було покінчити з нею того вечора, бо Джордж без кінця переповідав би розмову з нею. «Як же врятуватись?» «Не можна було втрачати часу. Треба негайно зникнути звідси, поки він не повернувся». Елікс квапливо поклала з горток вирізок назад у шухляду, засунула і замкнула її. І тут вона завмерла, ніби закам'янівши. Почулось репіння хвіртки, що виходила на дорогу. Її чоловік повернувся. На якусь мить Елікс заклякла на місці, потім на вшпиньках прокралась до вікна і визорно за портьєри. Так, це був її чоловік. Він усміхався сам до себе і щось мугикав під ніс і тримав у руці предмет, при самому погляді на який в переляканої жінки мало не зупинилося серце. То була новісінька лопата. Елікс скорше інстинктивно, ніж розумов, збагнула хоче зробити це сьогодні ввечері проте шанс на порятунок ще залишався джеральд стихо наспівуючи зайшов за будинок не вагаючись і миті елікс збігла сходами і кинулась до вхідних дверей але тільки-но ну, вона рвучко розчинила їх за будинку вийшов її чоловік привіт сказав він куди це ти так поспішаєш Елікс неймовірним зусиллям примусила себе прибрати спокійного, як звичайно, вигляду. Її шанс поки що наче випарувався. Проте якщо вона буде обережною і не викличе в чоловіка підозри, то такий шанс пізніше з'явиться знову. Навіть зараз, можливо. «Я пройдусь по нашій стежці туди й назад». Сказала вона голосом, який для неї самої пролунав нерішуче і невпевнено. «Добре», – мовив Джордж. «Я піду з тобою». «Ні, будь ласка, не треба. Джералде, я якась знервована, болить голова. Я краще погуляю сама». Їй здалося, що в його погляді прозернула підозра. «Що з тобою, Елікс?» – спитав він. «Ти бліда і тремтиш. Це нічого», – вона намагалась говорити трохи різко і всміхаючись. Розболілась голова, оце і все. Прогулянка мені допоможе». «Ну, як не гарно казати, що я тобі не потрібний», – зауважив Джеральд, невимушено засміявшись. «Я піду з тобою, хочеш ти того чи ні?» Більше сперечатися Елікс не наважилась. Якщо він здогадався, що вона знає, то... Вона пересилувала себе поводитись майже так, як звичайно. А проте її не полишали тривожне відчуття, що він поглядає на неї скоса, іначе не зовсім нею задоволений. Елікс розуміла, що його підозри ще не цілком розвіялись. Коли вони повернулись у будинок, він наполіг на тому, щоб вона лягла і приніс одеколону натерти її скроні. Джераль був, як завжди, люблячим чоловіком. Елікс почувала себе такою безпорадною, неначе руками й ногами вскочила у пастку. Він ні на хвилину не залишав її саму. Пішов із нею на кухню, допоміг поставити на стіл холодні страви, які вона ще раніше приготувала. Вечеря ставала їй поперек горла, однак вона примушувала себе їсти і навіть здавалась веселою і природною. Вона тепер знала, що бореться за своє життя, що самісінька з цим чоловіком, що допомоги чекати ні звідки, що цілком у його руках, і єдиний шанс врятуватись – це так приспати його підозри, аби він залишив її саму хоч на кілька хвилин. Цього часу їй вистачить дістатися до телефону у передпокої і викликати допомогу. У цьому остання надія. Їй сяйнула рятівна думка, коли вона згадала, чому Джеральд відмовився від свого задуму у п'ятницю. А що, як вона скаже, ніби дік Уіндіфорд прийде до них сьогодні ввечері, Таке повідомлення вже мало не зірвалось у Елікс з язика, але вона поквапливо відмовилась від нього. Цей чоловік був не з тих, кого можна вдруге відвернути від здійснення свого наміру. Під його спокійною врівноваженістю вгадувалась рішучість, навіть піднесеність. Це позбавляло її останніх сил. Сказавши, щось що не так, вона тільки пришвидчить злочин. Він просто вб'є її на місці, а тоді спокійно подзвонить по телефону Дікови Уіндіфорду і сповістить, що їх кудись несподівано викликали. О, якби тільки Дік Уіндіфорд прийшов до них сьогодні ввечері! О, якби Дік! Раптом у Елікс зринула нова думка. Вона скоса, пильно глянула на свого чоловіка, ніби боялась, що він угадає її план. Але разом із появою нового задуму до неї повернулось і самовладання. Поведінка її стала настільки природною, аж вона сама здивувалась. Елікс приготувала каву і винесла її на ганок. «До речі, – мовив Джеральд, – давай зробимо ті фотознімки пізніше». Мороз пробіг у Елікс поза шкірою, але вона безтурботно відповіла. «А ти не міг би поритись без мене?» «Сьогодні ввечері я якась стомлена». «На це піде небагато часу», – всміхнувся він. «А я можу пообіцяти тобі, що потім ти не почуватимешся стомленою». Власні слова, здавалось, потішили його. Елік здригнулася. Задум треба було починати здійснювати зараз або ніколи». Вона звелась на ноги. «Піду, подзвоню М'ясареві». Байдужим тоном оголосила вона. Сиди, не турбуйся. М'ясареві, о такій пізній годині, дурненький, крамницю він, звичайно, зачинив, але ж сам, напевне, вдома. А завтра субота, і я хочу, щоб він уранці приніс мені телячих відбивних, поки їх не схопив хтось інший. М'ясар такий, зі мною милий і зробить для мене все. Елікс швидко увійшла в будинок і зачинила за собою двері. Вона ще почула, як Джеральд сказав «Не зачиняй дверей» і не забарилася з відповіддю. «Не треба, щоб поналітало метеликів, я їх ненавиджу. Чи ти боїшся, що я похохаюся з м'ясарем?» Опинившись у будинку, вона вхопила телефонну трубку і набрала номер паба руки мандрівника. І зразу ж додзвонилась. «Містер Уіндіфорд ще в себе? Можна з ним поговорити?» І тут серце в неї болісно стиснулося. Двері рвучко відчинились, і до передпокою увійшов Джеральд. «Та ну, вийдеш, Джеральде!» Образилась Елікс. «Я страшенно не люблю, коли слухають, як я розмовляю по телефону». У відповідь він тільки засміявся і сів на стілець біля неї. «А ти справді дзвониш Міясареві? Насмішкувато спитав він. Елікс була в розпачі. Її план провалювався. За хвилину дік у Індіфорд підійде до телефону. Може ризикнути всім і закричати про допомогу. І тут, поки вона нервово натискала і відпускала важіль, у неї блискавично виник новий план. «Буде важко». – подумала вона. – Треба не втрачати голову, вибрати правильні слова і ні на мить не затнутись, але я вірю, що зможу зробити це. Я мушу це зробити. У цю мить у телефонній трубці почувся голос Діка Уиндіфорда. Елікс швидко заговорила. – Говорить місіс Мартін із Солов'їного будинку. – Будь ласка, прийдіть. Вона натисла на телефонний важіль, відключаючись. «Завтра вранці і принесіть шість гарних телячих відбивних». Вона відпустила важіль. «Це дуже важливо». Знов відключення. «Дякую вам, містере Хексворсі. Сподіваюсь, ви нічого не маєте проти того, що я подзвонила так пізно. Але ці телячі відбивні – справа тепер відключення. Життя і смерті – відключення». «Дуже добре. Завтра вранці. Підключення. Якнайшвидше». Вона поклала трубку і повернулася до чоловіка обличчям. «То ти, виходить, розмовляєш із своїм м'ясарем», – мовив Джеральд. «Жіночий спосіб спілкування», – безтурботно відказала Елікс. Вона не натямилась від хвилювання. Джеральд нічого не запідозрював. «Дік навіть, якщо нічого не зрозумів, усе одно прийде». Елікс перейшла до вітальні і увімкнула електрику. Джеральд не відставав від неї. «Настрію тебе, бачу, неабияк покращав», – сказав він з цікавістю, спостерігаючи за дружиною. «А вже ж», – погодилась Елікс, – «бо голова зовсім уже не болить». Вона сіла на своє звичайне місце і усміхнулася до чоловіка, який опустився в крісло навпроти неї. Було тільки двадцять хвилин на дев'яту, Дік, безперечно, прийде незадовго до дев'ятої. Я не надто високої думки про каву, яку ти мені дала, поскаржився Джералд. На смак вона дуже гірка. Це я спробувала новий сорт ми більше не будемо її пити, мій любий, якщо вона тобі не смакує. Елікс взяла шитво і почала шити. Джеральд почитав кілька сторінок, тоді глянув на годинник і недбало відклав книжку у бік. «Половина на дев'яту. Час спускатись у підвал і братися до роботи». Шитво пало у Елікс із рук. «О, не зараз. Давай почекаємо до дев'ятої». «Ні, дорогенька, розпочнем о пів на дев'яту. Саме цей час я й призначив. А ти...» «Раніше підеш спочивати. Я хотіла б дочекатися дев'ятої, але ж ти знаєш, що коли я призначаю час, то завжди його дотримуюся. Ходімо, Елікс, я не збираюсь чекати ані хвилини». Елікс глянула на нього, і хоч вона намагалась не піддатись, її заглюснула хвиля жаху. Маску було скинуто. Руки в Джералда смикались, очі збуджено блищали, він облизував сухі губи. Він уже не дбав про те, щоб приховати своє хвилювання. Це правда, подумала Елікс. Чекати він не в змозі, він схожий на божевільного. Чоловік ступив до неї і поклав руку на плече, примушуючи підвестись. Ходімо, дорогенька. Повторив він, або я понесу тебе туди. Джеральд говорив веселим тоном, але в ньому вчувалась неприхована жорсткість, яка до смерті перелякала Елікс. Вона неймовірним зусиллям звільнилась і, зіщулившись, притислася до стіни. Сили зрадили її, вона не могла втекти, не могла нічого вдіяти, а він наближався. — Ну, Елікс. — Ні, ні, — скрикнула вона, безсило виставивши поперед себе руки, щоб відштовхнути його. — Зачекай, Джаралде, мені треба тобі щось сказати, у чомусь тобі зізнатись. І Джеральд зупинився. — Зізнатись? — здивувався він. — Так, зізнатись. Вона вимовила ці слова навмання, відчайдушно намагаючись затримати його увагу. «Мабуть, хочеш сказати про колишнього коханця». Зневажливо мовив він. «Ні», – відповіла Елікс, – «про дещо інше. Ти назвав би це, гадаю, так, ти назвав би це злочином». І вона відразу ж зрозуміла, що зачепила потрібну струну. Його увага зосередилася і затрималася на ній. Елікс побачила це, і до неї повернулось самовладання. «Ти краще псів». Спокійно порадила вона. Сама вона перейшла в кімнату і сіла на своє звичайне місце. Навіть нахилилась і підняла шитво. А за завісою, спокою, гарячково придумувала, що говорити, бо винайдена неї історія повинна не дати згаснути його цікавості, поки не надійде допомога. Я казала тобі. Неквапливо почала вона, що 15 років працювала стенографісткою. Це не зовсім так. Було дві перерви. Перша, коли мені випомнилось 22 роки. Я зустріла літнього і не дуже багатого чоловіка. Він закохався і попросив мене бути його дружиною. Я погодилась. Ми побралися. Тут Елікс помовчала. Я змусила його застрахувати життя на своє ім'я. Вона помітила, як раптова і гостра цікавість відбилась на обличчі її чоловіка і з подвоєною упевненістю повела далі. Під час війни я трохи працювала в аптеці при госпіталі. Там я мала справу з усілякими рідкісними наркотиками і отрутами. Вона замислено замокла. Тепер його цікавість збуджена до краю. В цьому можна не сумніватись». Вбивця, приречений цікавитися вбивством. Вона поставила на це і виграла. Її погляд крадькома ковзнув по годиннику за двадцять хвилин дев'ята. Є така отрута, білий порошок, один дрібок і смерть. Ти, мабуть, дещо знаєш про отрути. Елікс поставила це запитання, бо трохи непокоїлась якщо він щось знає, то їй слід бути. Обережною, «Ні», – відповів Джеральд, – «про трути я знаю дуже мало». Вона полегшено зітхнула. «Ти, певно, чув про хіосін? Це наркотик, який діє смертельно, але виявити його абсолютно неможливо. Будь-який лікар видасть свідоцтво про серцеву недостатність. Я вкрала трохи цього наркотика і тримала його у себе». Елікс зупинилася, збираючись на силах. «Кажи далі», – зажадав Джеральд. «Ні, я боюсь. Не можу тобі розповісти. Іншим разом». «Зараз», – мовив він нетерпляче. «Я хочу знати». «Минув місяць, як ми одружилися, я дуже піклувалась про свого підстаркуватого чоловіка, була з ним дуже лагідною і дуже йому відданою». Він не переставав розхвалювати мене перед сусідами. Всі знали, яка я віддана дружина, і кожного вечора я сама готувала йому каву. Якось, коли ми були самі, я вкинула дрібок з цього смертельного алкаоїда у його чашку. Елік замовкла і старанно засилювала нову нитку в голку, їй, яка ні разу в житті не грала на сцені, б цю мить могли позатерти. Найвідоміші актриси світу. Вона справді увійшла у роль жорстокої отруйниці. Все відбулося дуже спокійно. Я весь час спостерігала за ним. Спершу він почав здихатись і попросив побітря. Я відчинила вікно, потім сказав, що не може встати із стільця. Незабаром він помер. Вона зупинилась, прислухаючись. Була за чверть дев'ята. «Допомога ось ось надійде». «А якою була страхова сума?» – спитав Джеральд. «Близько двох тисяч фунтів. Я почала грати на біржі і втратила все. Тоді повернулись на старе місце сценографістки, але не збиралася довго залишатись у тій конторі. Зустріли ще одного чоловіка. Новий знайомий не знав, що я колись була удружена». Він був молодший, ніж перший чоловік, досить гарний себе і дуже багатий. Ми тихо зареєстрували шлюб у графсті Сусекс. Чоловік не хотів страхувати своє життя, але ж безперечно щось призначив мені у духовниці. Він любив, аби я своїми руками готувала йому каву. До як і той, перший. Елікс робила паузу і додала просто. Я дуже добре вмію варити каву. Після цього вона повела далі. У містечку, де ми жили, я мала кількох друзів. Вони страшенно співчували мені через те, що мій чоловік одного дня після обіду нагло помер від розриву серця. Лікар мені... Не зовсім сподобався, не думаю, що він запідозрив мене, але раптова смерть мого чоловіка його явно здивувала. Я не знаю пуття, чому я знову прибилась до своєї контори. Мабуть, звичка. Другий чоловік залишив мені близько чотирьох тисяч фунтів. Цього разу я не стала грати на біржі, а вклала їх у цінні папери. А потім, як би тобі це сказати... Тут їй довелося замокнути. Джеральд Мартін з налитим кров'ю обличчям, задихаючись, вказував на неї тремтячим пальцем і вигукував. «Кава! Боже мій, кава! Тепер я розумію, чому вона була гірка. Ти диявол! Ти знову взялась за свої витівки!» Його руки вчепилися в бильці крісла. Він був готовий стрибнути на неї. «Ти отруїла мене!» Елікс Відсунулась від нього до каміна Її знов охопив жах І вона була вже розтулила губи Щоб заперечити, сказати, що обманює І зупинилась Ще мить, і він кинеться на неї Вона зібрала всі свої сили Її очі твердо і владно зустріли його погляд «Так, – мовила вона, – я тебе отруїла Отрута вже діє Зараз ти не в змозі встати з крісла не в змозі встати. Якби їй вдалося втримати його на місці, хоч би кілька хвилин. Звук кроків на дорозі. Вхідні двері відчинилися. «Ти не в змозі встати», повторила вона ще раз. Потім Елікс прослизнула повз Джералда, вилетіла з кімнати і, зомліваючи, впала в обійми дікові у «Боже мій!» Елікс. вигукнув дік. І звернувся до чоловіка у формі полісмена, що прийшов разом із ним. Підіть, подивіться, що трапилося у тій кімнаті. Він обережно поклав Елікс на канапу і схилився над нею. Бідна моя дівчинка, прошепотів він. Бідна моя дівчинка, що тут із тобою робили? Вії в неї затремтіли, а губи пошипки вимовили його ім'я. Дік випростався, коли полісмен торкнувся його руки. «Сер, у кімнаті нічого не трапилось, тільки якийсь чоловік сидить у кріслі. У нього такий вигляд, ніби його щось неймовірно налякало. І він? Що він? Ну, він мертвий?» Обидва здригнулись, зачувши голос Елікс. Вона заговорила, не розплющуючи очей, наче була в якомусь сні. Незабаром, мовила вона так, ніби читала з книжки, «він помер».